Amar aldiz, zabalduko dugu gure musika aixaitze, ber? Bai, Iak, goen kale bezala bera ez? Denbol baina gurea da, programa ez da Hori da. <laughs> Eta gaurkoan eba dugu, e, hemen amapola bat, etorri zaigu. Sortai hausatzen, eh? Bai, amar, ja. Bazenekien amar garrena Ez, baina zenbaki boro bile da, amar, bai. Bueno, ba, saiatuko gara. Ja. Halik gustoren egontzatzen, gure artean, Eta aurkeztu hingo zatu. Eh, aitzi berze, topatu dugu Wikipedian. Wikipedia batzutan oso erresia izaten da eta bestetan oso zaila. Gaurkoan ez da hain zaila izan, ez? Gertatu izan mm -hmm. zago, ba, asko zure zailagoak izatea, baina interneten gaurko gonbidatuaren izena jarri eskero, ba, informazio ugari ateratzen da zakiz saiatu zeren iniz. Eh, eta ez, ez eolan e, argaski batzuk eta bai, ze egotenaz begire Ze soñeko, eta zer anagertu izan da izen, baina Holandik, Wikipedian eta beldur pizkaten moten dost ze esan oso kontrolo eta gauzela, ez? Bai, Zartzen bai. zara interneten, eta azte zara zuriburu zirakurten, eta ja. mekaguen lamar, askorak izi, hor duen, zaiatzen naz ez zirakurten. Eta, ja, ba, ingo dugu gure Wikipedia jakinez e, entzulek igarriko goten bezala, ba, Euskalki aldetik, Eh, ezperdina dela Garkoa, ez? Bai, tenengo e, Bizkaiera dela erosago dugu. <laughs> <laughs> Ze ondo. Ya va. Ba, gure gaurko gonbidatua, e, musikarra da, 79ko maiatzaren 19 sortua, bere abizenagatik bertsolaria dela, ba ez dago inolako zalantzarik, kazetariare bada, besteak beste euskaldunon egunkarian, berrian eta matrakan aritu izan zen e, lanean, Gidoilari bezala ere, ba, ebile izan da, Euskara irakasle e, kabaretera, bere Twitter kontuan hause jarria du. Militantziak, madrilera nio, eraman banau, ez nahi sentitzen errudun. Izan ere, gaur egun, Amaiur, alderdiko diputatua da, Espainiako gorteetan, edo ABC e, egunkariak dionaren arabera, la diputada Flamenca de Amaiur. Eta saio hori bezala, ba, noski, gure, konbidatua, Hemakumea da eta gaurtik aurrera amapola morea. Honintza enbeita, arratza leon. Arratza leon. Ondo dago, oiz? Bai, dana esan duzuen dana egizera. Esto zuetan dana konteu, baina esandakoa dakoa egizera. Eta abezek, egia esatzen du? Bueno, abezek la diputada flamenkaren hori argitaratu eban intentzino... Naiko garbi bategaz, ez? E, erakutzi erakutsi eban zehoz elan ba, kultura hori ridikulizatzen edo nabihela eta ba justo kontrakoa da ez, ni oso flamenko sali izenaz berez, ez naz oso flamenka, euskaldun onbait honbait flamenkoa ondo dantzan ekeko, baina flamenko sali bai. Bueno, aurreko azteko gonbidatuak galdera bat utzi zuden zuretzat jakin gabe nortzinen, egoa mendiburuk, hausie. E, utzi zuen, eta ea, erantzuteko moduan zaren. Ea, pentsatzen duzun, bizion, bizion dara etorri zarela, zerbaitetarako, zerbait egiteko, edo zertarako zira hemen. Hortxe, galdera. Ez da galdera erreza, ez tot gehiagi filosofe unai, eta mistika jarri nahi, baina guztetot, danok etorri garela zeho zertan, mundu honetara, Batzutan kostaten jaku bidea aurkitzen, baina bueno, nik uste dut etorrena zela momentu honetan egiten abilen gauza batzuk seguruenetik. Eh, bertzuak badiran nere bizitzaren parte, guzteuko jaten idazteko orain dauka dana baino aukera edo denpora gehiago izati baina etorriko direz asoi obak eta Ez dakit zertarako gehi jau etorri nasen, baina pentzeu nahi dut egin ditudan gauza danak eiteko etorri nasela bai ondo eta bai txarto eindodazen gauza keiten. Boa, nintza gero zuk zeukera izango duzu, e, galdera batuzteko aukera, datorren e, gonbedatuari, eta egia esan, diguzagin mendeku bezala izaten dene duz, baina azkenean denek izaten duzu ez eta bukaeran plas, kriston galdera e, atutzuza izan? Metafizikoa. <laughs> Basikora, gara, e, onintza fiskatola gaur egun zabiltzan eh saltza doitu gen lan horretan eh Madrileko kongresuan ikusten zaitugu maiz e, nola nola santzi zuten eh Inaki antiguedaden ordezkazio izateko. Ba oso modu <laughs> surrealistan uste dodote ba, parte edo militante nazen alderdi horretan askotan gauzak egiten diren moduan, ez? Egoerakala eskatu, ta tita baten. Ego goratzen aiz, ez, ez noa, erdunaren izenik esaten, persona es, es, bota bi bota. dekin gelditu nintzela, Eira, es, batek deitu zidan, batek deitu zidan, eta, eta bueno, e, bule gora agertu nintzen, bi zeuden zain, eta goratzen aiz, lehenengo nik esanemala, ez? Ui, zuek bi jok hemen egoteko hemen zehoz erpotoloa dau. Eta bueno, orduen... E, Bota zidaten pla, inaki antigu edazek dimititzen deu, eta esaldizea matiu aurretik, ba, imaginetan neban e, zin zan motivoa, ez bestela, zertarako niri esan inakik dimititzen deuela, bost, ba, ondo aizu. Eta, bueno, gulego horretatik urtenean handik orduerdi ingurure, eta ia baietz esan da nengoen, orduen Oña. ikusten duzuen moduen konbensitzeko nahiko, nahiko herrezan azgauza batzutan. Bigarren bider, ez ninduketean herrez konbensi duko, dakidanak jakin dagero, baina lehenengoan nahiko, nahiko herrez, edo, bueno, egoera horretan, ba nahiko herrez esan eban baietz. Eta baietz dite esan, eta hortxe madrilea bidian, Nola guatzen zu lehenengo eguna kongresuan? Unintzien beita ez dela e, aurkestu izan tine? <laughs> bai, ondino bez, eta beixena ondo esaten ikasi. Kogoratzen dut lehenengo eguna oso harraro, oso arraro sentitzen dintzen e, kontuten e, e, izan behar da oran ja amaiurko kideekin oso arremanon alaukadala, baina orduen enitzuen esagutzen. E, eurekin inoiz egon barik nengoen orduen zan bapatien an aterri zeu, eta haupa hemen atorrez, e, tenemos txikanuean la oficina. Eta hor duen, ja, asieratik zendena, arraro samarra. E, azte arte baten heldu nintzen madreiera, astearte horretan egon nintzen kongresu ezagutzen, papelak sinatu beharri zen emasen, akta hartu, ezak izar, e, eta gero, ja, akta esparkatu txartela, hartuta hori, sarrerako kredentziela, eta hurrengo egunien egin bineban karguaren sinatu ditzen jakon hori, Alberto Pradilla garako kasetaria etorri zain jago izetik gozaltzera hotelera, pertsonari aldizkarirako reportaje bat itzeko, eta niretzatzen dana oso oso harraroa, eta esaten eban beindabarriro zerrekin dote menes, ezin zindotein ez, ez e, atzera, da, bu, pelikula bat balitzez, atzera eman replay eta afuera, baina ja, ez egoen atzera bueltarik, eta bueno, basutitu nintzen, hartuneban neban kargue, seko aspertu nintzen plenoan, Seko Eta, bueno, baina, leheneun konturatu nintzen daiko eh? zirko dala madarieko kontu hori, baina, bueno. Eipatu duzu, ba, egoerak eskatuta ez? Euskal Herrian e, egoera politikoaren e, ondorioz, jende askok hartu barri zen dituragak ibatzuk e, egoerak hala eskatuta. Bai. Zu zeu, e, ama iorko zerrendetan zinduazen, baina e, inolaz ere, pentsatu gazo horretan ere, egoerak eskatuta ez? Laguntzeko asmota, baina zenon izena bai egongo da jente bat eta eiat e, txarto iruditzen, babadaukana intentzeno bat karrera politikoa ditzen jakon hori ikeko ez, baina nik ez zen inolako gogorik, ez e, beharri izan nik honetanako askotan egon izenaz zerrendetan, ba hori ba, zerrendak betetzeko jendea behar dalako, izen garbiznek bidirelako, eburorri honetan, ba mila egoera A, ez, eta bat ez behar ezkerra bertzaleukoa basara, ba beti dago urgentziaren, bat ilegalizazinua ez para bat, bat bateko legalizazinua, eta bestela beste, beste gauza bat orduen, ba nire militantzi horretatik, ba zerrendak bete behar ziren, eta ba, bultoa ba, haikeko, ba bultoa haikeko, ba esango dut, baietz ez, ba, holan, eta holan esan eban baietz, eta ganera zorrendako asken harintzen orduen, bueno, ariaten minuto baten beburutik paseu, Eh, amait, madrilen amaituko nebanik baina bueno, egoerak egoera ba, madrilen gau soin et baina aurretikan musikako zinegotzi bezalare eh, aritxu izan zinen bai, ez berdina da edo ba, oso desberdina da bai. bai, oso desberdina da eta gero balen esan dodan militante bazara edo behintzet alderdi baten inguruen bazabiz ba, musiken ez gara jentea eskobizi orduen ba demokrazize txandak atzen duanez, normalien batzuk eternamente boterien jarraitzen dabe, baina baldatzeko aukerie dauen ez, ba, bueno, ba, uste dotor gauzen eh, beti ibiltzen garen jenten multzuan, ba, dan hori toka huiakule, noiz edo, noiz, baina esteko teko zerikusirik arratzaldeko zaspiretan plenoran Juan ez da baidatu zerbeza bateran eta etxera Juan, edo goizeko bederatzeretan Madrid gozulu horretan sartu, kristonak entzun, eta ezin etxera, etorri ezurren gogu nien beha han egon bier oso, ritmoa oso desbarri nena. ere, zure herrian zaudela, benetan ikusten duzu mm, aldaketarako eragile izan zaitezkela, e, zure iritziak inporta duela, Hai. eta hor, Madrien, <laughs> ni imaginatzen hain ez. Inoiz ez daizu gogorik sartu, ola, barru alka bat arra arteko estabi da horietan, zuka honik beste ura zintzuan jo gehiago, ola, Ixila diedo, lokozarego batatzeko. Honta bako itai kokoteko atala, plak, plak iman, da... <laughs> Gauza asko pasetan dire burutik, eh? baina nik beti esaten dut eh, sensazinua definitzen duela Espainiako aktore zarraren eh, esaldi horrek ez horrekes, alamierda. Hori da askotan pentsetan dozune, o alamierda, sea, hartu daidazan nire gauzak, eta noan etxera, hemen, zei edo guguk hemen, zirko honetan, ez? Eh? Horden, sensazinua askotan bai bada, danok, alamierda todos, eta ni etxera noaz, eh, ez dozu eserra portetan. Eta gero, hemen udaletxiek, adibidez, badeki holan, pizu historikoa eta genti badoa udaletxera gauzak eskatzen, eta udaletxin hartzen dira bakizek, eta aurrekontuek, eta parte hartzi, eta bla, bla, bla, bla, bla. Han horrelako ez da eh, danadau monteta gobernuek nahi duena inalizeteko parlamentuen ganetik, eta incidentzi oso txikizera, ez guri ebakarrik, eh? Zangoneuke, bai, pesoen aiz eta hundapiku diputatu euki egongo espalitzbe e, PP gehiengo zoagaz, ez dut uste, nik ez dut parlamentu eri, espainiako eri, kongresu eri ikusten. Orduan, ez dut, peintzeu behin gure, zena du esorri den. Eta mai hurrek e, lortzen du, egin batean e, Euskal Herriko realitatea bertan islatzen. Pentsaunain euke baietz, eta uste dut baietz. E, kontu eda, amai urreri buruz berraik endogunien babeti kongresure behigide jartzen garela, ez? Baina, bueno, Estatu Espainola kongresutik hanpo badau sektore asko mogitzen direnak, Euskal Herri zengan interesadekienak, eta nik uste dut, ba, amai lana hori bebedala eta badabila bada hori lortzen, ez? Ba, litekeen ada kongresuen, ba, azkenien askotan YouTube-en e, dauz gure bideoak, baina Kongresuen bertan igual guentzuten dauz irure da, irure hon da, diputatutik, berrogei, orduen, ezote izango danak entzuten da, benik ez, ba, askotan oso gitzik ez, nahiko genukenak, baino gitzia hau. Baina gero, bueno, beste, e, ba, youtube bitartez, gero, Madri-en gaudenes fizikoki, ba, madri zenbait mugimendurentzak referente gara, orduen jentie urreratzen da, eta, bueno, harremanak egin duguz, orduen, ez dakit, gobernuen eurrien Euskal Herriko errealitate hori erakusten dugun seguruenetik bai, baina ez da behiku sigure, baina uste hor dausen beste sektore batzutara bai heldu garela eta hori potoloa loa dela Egon nintza, Madrildik e, ukatu nahi dugute Euskaldun izatia Euskal Herritarri izatia eta ego Euskal Herriko emakumei, emakumei izatia ere ukatu nahi dugute Bai, hau da Madriken Momentu honetan, nik uste dut gauzabat oso argi eukibar dugul ez, eta nik uste dute frankoren garaipenik potoloena, dala bera eta berrogei urtera alderdi popularrak gehizengo zoe eukitie eta pesoe ezizetiek gai benetako oposizieno bat etxeko hau da Espainiako Estruktura politikoa gotik beraino ustel dute dau eta hau ez tokik esaten, hor da Barcena, Andaluziako eriek, errolldan, 1000 dosenak akazu eta orduen ba eskuina beti hor egondan eskuinatzerakoi horrek jarraitzen dugu agintzen eta bueno ukatuko da begataska ukatuko da Euskal Herria taganera eurek sineesten daben eta existitzen estan Espaina hundi eta libre horretan Ba, Familia ere da emakumiek izanaren menpe, eta gero ya hipokrizize eroan da azkenengo puntara, ba oin e, abortatzeko eskubidiebe ukatu nahi deusku ez? Ba bueno, dirudi emakumeok ez garela gure kabuz eserdera bakitzeko gai, eta behar dugu zelarruko bare, barela eta ruiz gai ardon, ba, ba gure bizitzan erabaki zen akartzeko. Insultanti eda legeau, e, gina, abortuaren lege honegaz egin da bena, emakume moduen insultanti eda, ja politikoki, ez deko ze Europako herri alde danetan abortua gutxienez, epeetan oinarritzen da, guztiz liberrea espadabe, supuestuetan ez da oinarritzen. Eta iruditzen jat, barriro, 2008-en ez da baida honegaz ea hortatu nahi da benak, ordaindu biherrizetik klinika pribauetan dirutza bat, Londresera joan biherrizetik, biharritzera joan biherrizetik iruditzeia dela lotzagarrize, baina erakusten duguela babenetan agintien deko guzenak nortzu diren. Ta dire Espainiako eskunaren eskuina Europako eskunik gogorrenetarikoa izango da, atzerakoienetarikoa, eta bere politikek ekitziko da beharge. Horre, Azken nengo urteetan... Ala komitin e, dut. <laughs> azken urteetan, egoera ekonomikoaren e, aitzakipean ez? Azkenan krisian ikustet aparte dela, ez? Egoera ekonomikoa haintzatu e, da, haitzakia harturik e, Espainiak e, Europatik datoz, europatik eskatzen digute pila gauza aplikatu ditu eta horrengo honetan, Europar bat esan du den hainbat eta hainbat estatuk e, ohar bat igorri dute Espainiara esan ez, e, bueno, baina zertan ari zara, ez? em aipatzen da berba da Alderdi Popularreko emakumeek eh sekretupean emango dutela bozka hortarako ukera emango zaiela zuko kiuzu aukera eh PPko batekin emako batekin hitaiteko edo ez exesan honetaz estote PPko emakume bategazbe berbarikain Baina nik eskatuko neukena da, ez hibiltzeko eskutuen. Osa, benetan legeonen kontra bat hauz, jarri daitezela pankartan legeonen kontra dauen jentia gazeta jaez politikoki. Uztet, pertsona moduen edo eme jaizo ginen hau, insulto bada dala ez. Zukdeko zooneko berrogo probabilitate marreko eme edo ar jaizoteko. Uz, ez duzu aukeratzen. Orduen, behintzet, e, berdintasun osora inozalduko bagara, ba, onartu beharko dugu, Dano garela adinez nagusi, gure gorputzeri dagozkionera bakizek gukartzeko. Eta orduen, benetan kontra badauz, ba, zelia bilalobosek esan zuen moduan, ba, ranjoik utz dezala, boto pertsonala, eta ez dakiz er, aizu ez, ezkara bertzaliekin, gobal lehu, benetan esaten dut, oza, jarriko nintzekela pankarta batekin, neure alderdi zen edo egoitzaren aurrien, eta monteuko neukela kriston azkenien, politikatik arantzago badalako, eraso, zure izatearen kontra doane, eraso bat eta orduen, e, normala da, pepe negotien ezkak legeonen kontraizu, ez zegozen zurik, 2008-2009, eta ganera, badakigunien euretariko asko, joan direla abortetan Londresera, londrezera, larro eta bostetik 2008-2009, eta estatu espainolien jente asko, joan dan moduen, ba, ez da esergertatzen, beste aukerarik eukiespadozu ez, Letizia be, prinsipien emazte horrek be, aborto bat e, esaten da behin zuela bere egunien. Kotileo. bai, ez da baina nik esatzen duten gauza bate. eh? Bere lehenbusu bat ekarri gitaratu eban liburu balz bat buruz eta hor gertzen egi da hor aber abortoa ez da gauza bat, e, ez da kapritxos egin dugun gauza bat, baina, bueno, oza, jente askok hartu beharreko erabaki bat izen da hor Ba, Naturalta zunez e, hartu behar da, kontraba zaude, baina erakutzi kontrazaudela, baina ez, boto personalat ez dakiz zer hartu izuzure ministroa belarrizetatik, eta jesarri zila baten eta ezailo zu, zu. gauzaba da, zuk peaje bat horreintzien rouko barelari, edo eskuñaren eskuinari boto emonde utzulako gobernura iegetako, beste gauzaba da, gudan onganetik holan pasetiez. Kongresuan e, indarkeria sexistan inguruan hitz zenun eta kua dugu gogora e, Youtubeen e, aipatu ezuta ikusten aitunaz. Horra ipatzen zenun e, sisteman badaola zerbait gaizki e, emakumeak hipoituak izaten dielako. Eta indarkeria dela emakumeontzat e, hipoitu izatea baina baita ogeita amasei talian esklautzen bizitzia edo gizonezkoak baina gutxioko horratzea horintza. Ba, idudabarik, e, egiz da igual, e, emakumion kontrako, ba, ez dakitindarkeriaren agerpen evidentena, haundizena, gogorrena, izango da eta da, ba, bikotekidiek jipoitu e, edo hilken dabezen emakumien, kasu, ez hori oso gogorra da, eta hori e, gogorra dela, dano dakigu, baina horretara zela heltzen gara, hori segatik pasetan da, Eze, ez da, Esan nahi dut, gizonak ez dut Andriek joten indartzuagoa dalako, ze hori balitz kontue, eh? Andrek joko leuki gizona unkesea lo dauela hor hor badago beste zeo, badago txip bat, badago gizartien e, sortzen dugun rol bat, egoera bat, edo menpekotasun bat, eta hori da sistemak bermatzen duena askenien, E, bizigara gure gorputzeri begire. Eukibidogu taak konkreto bat, altura konkreto bat, bularra hamainu konkretu batekoa izenbi gara korrektoak ezingaraiz orduen e, bizi gara beti 1000 ga menpe eta menpekotasun hori oso oso orokorra da. Gero... E, Geiz hau ikusten dala hori edo grabbiahaua dala, ba, bikote barruko, jipoi eta mehatzu eta indarkeri psikologiko zein fisikoa bai, baina segatik eemaumeek jasaten da be indarkeri hori eta segattik dire beti edo geizenetan gizonak indarkeri hori erabiltzen danak ba dagoelako des bat sisteman, eroaten gaxune horretara gizonak sentitzen dire gu baino... E, gehiz hau direla, edo gu euren parte garela sentitzen dabe, eta guk edo askok, badeko gutxi bat, sartu deuzkuena, zeho zelan, eskolatikazi eta gure bizitzako azken pausuraino, bezaten deuzkune menpekoa garela, eta hori da apurtu behar dana, eta apurtu behar dire iragarki seksistak, eta apurtu behar da izkuntza, eta apurtu behar dira katepillo bat, bestela, salatuko dugu mila aldiz, ez dakitzen bat emakume, pikoteak hilje, ez dakisen bat emakume, tratamentu psikologikotan, ez dakisen bat emakume, ez dakiser, bai, bai, baina segitzen badogu e, bukle honetan, espadogu eser apurtzen, espadogu hezkuntza apurtzen, ba, ez dugu eser, e, eser konponduko. Azkenienik beti, esaten dut jaixoten garela, arre du emez, talen behesan dote, zehuneko berro eta marreko aukeri edeko zu, jaixoten zara, arre du, jaixoten zara, emez. Bizizaren inguruek, egen zaituk izone du emakume, eta argi dau gizonak egin direla modu batera, eta emakumiek beste batera. Eta hori da, seguruenetik, eraikuntza hori da apurtu behar Ni beste galdera bat dute, begira, eta, bueno, jo erasiko gara bizkatu, bertxo, bertxo laritzen, zure beste gauza batzuk aipatzen baina, horre, amaiurrekin batera, ba, besteak beste, E.A.I. eta Peneu balderdiare badago, e, suposatzen dena, Bapadagoela alegia ordezkaritzaz abalago batan e, Madrigen, e, Euskal Herrian e, Mokoka dabiltza beti, EH Bildu eta PNV, hainbat arrazoi medio Madrigen hain e, zaile alda, e, ados jartzea, askotan. Osa, zaiatzen ari niz galdera modu objektiboan egiten, eh? <laughs> e, ez eta bai, e, batzutan, gai batzutan, ba, adibidez, abortuaren kasuen, ba defendatuko dugu gitzi gora bera gauza bera, ez? Eh? egongo gara lege honen kontra. Baina beste batzutan, ba ez da ez erresa, Eh e, eta esaten dutenin politikan politika eseltzie, beti ez da ain grabie, ez? Eskerrak eskerreko ideak defendiduko d eus eta eskumiek eskumekoak eta bueno, pues hor beti egongo da talka bat eta adibidez aurrekontuek mm -hmm. eh FNVk eta guk pardin irakurti egotik bera oso atsai zengodo, baino beste goza bat izango da. PPek proposatutako aurrekontuen kontra egoti eurek eta egoti guk, eh? Bainan bueno, bakoitza bere ikuspuntutik eta bere hortik. Eh, claro, gero esaten dugu Euskal Herrian, eske eh Madrid ez dago Euskal Herritikain urrutiago, xa batzutarrako Eta orduen, anekien dugune da, hemen egiten danaren reflejoa, eta hemen egiten dugune da, anekiten dugunearen reflejoa. Hau da, ezate baterako, saliada adoz jartzi batzutan bai, ze udal legea onartu baino, i, bos minuto len, EAJ kurtetan deuenien, prensaren aurrera esaten, e, adostasun batera edu dala, hazienda ministroa eta bla bla bla bla bla bla, eta ego euskal herri zen, lege hori ez dala aplikeko, Eztabai da zi baino, bos minuto lehen, baia jartzen zara alerta. Ez? Es? Eztabai da, da zi baino, bos minuto lehen alako agerraldi bat eki eprenzan, estot zinezten, bos minuto lehen arte akordiz jo hori itxibarik egon gozanik. Orduan jartzen zara alerta. Eten dozu berba lege horren kontra, eta eurek esaten deutzu eta zineken deutzu mili ebider e, lege hori hemen ez da aplikeko akordu bat ere alduko direlako. Baina gero, egin da bez, hemen dakin pilo bat lege horretarako. Eta lege hori, senature joan eta barriro bueltan kongresure datorrenien, zuk botaten dozu pla, hemen dakin kontu hori, ia benetan aplikeko estan edo baiz, senatu enbestabela argitu, deurek de esaten dutzue lanen bidala, ez? Torduen esaten dozu, ja. Hemen, Eurek eta gu gauza askotan, ez gare egongo ados eta adoz egon dabe, askotan harremanak tensoak dire, ze, e, bueno, euren estiloa beste bat da. Ta da honegaz esan nahi dut, euren estiloa da e, akordizo batzutara elzie edo aro batzutatik pasetie ba bueno, alder dizentzako privilegizo batzulortzeko, kompetentzi batzu lortzeko edo hemen beste pakto batzuk egieko, es? Nik Madrien e, mongotzut aldeko botoa estakitzetan, eta zuk gazte izan mongostezu estakitzetan. Zor duen eurek, estilo hori Deukie, joko da joko hori dekie. Nik eso desaten txarradanik bakoitzak egiten du politika egokitzen eristen jakon moduen. orduen zer pasatzen askotan guri, ba, estilo kontuegatik be batzutan badagoela urruntasun batez. Orduen, ba ez dakit nik eh ni adibide egongo dire, ba. lan erreformaren kontra geundengu eta lan erreformaren kontra daue PNV. Seguramente diskursoan Sabinoren eh, ikuspuntu eh, Sabino kuadrarena edo PNV-ko bestakit aitorreztetan edo beste batena, baizengo da bezberdin orduen zaila da eta ez da zaila, baina badagor zeozer beti eh, txoke iten duena Baguk txoke egin mino lehen oztikan lehenengo abesti ja Entzungo dugu nintzap, bi ekarri dituzu eta bat eh, lapegatina zehatikan, aloske abesti ja. Bakanta hau oso polike da, eta niri balisodost terapia iteko batezbe aloske, ez? Ba hor, bueno, Kanti gaztelanieaz da, esaten du gauza asko, baina esaten du e, aloske a sinritar, eta a los a dormir sin pedir perdón, les daría el corazón. Eta bizitzako esparru askotan aplikeuko neuke horiez. Bizitza da gauzak egiteko eta hankie sartzen danean ba sartuen baina beti ez barkamena eskatzen ibili orduen ba egin eta gero egiten dugun horregaz konsekuentie dan pertsona horregaz ba nik me eh, moten utzet bizotsa konfiantzia eta nahi giustizia eta intzon da za lo que que naufraga, de cuatro días ya lo queda en olvidar compañía ya lo que saben sin pensar ya lo que se van a dormir sin pedir perdón le daría el corazón nadie te habrá contado ya veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beban el ver Me disconformo y parezco vuestro invitado Nadia habrá contado nada bueno de mí Jugando con fuego al menos no te ahogas Bebiendo la gotas de otras copas Que nunca te acabaras, que nunca te acabarás Si fuera como me has contado Me quedaría aquí a tu lado Para saber qué es lo que ves Para saber qué es lo que ves Tienes esperar una moneda Tienes esperar Van a ir a mentes Van a con La caricia no te da Ya lo que luchan sin gritar Ya lo que se juega la vida Ya lo que creen que no Cosa de 4 días Ya lo que ven en palvidez Ya lo que buscan compañía Ya lo que saben sin pensar Ya los que se van a dormir sin pedir perdón provocar tu sentimiento vengo con chispa parado imagínate si yo no llegiera en este invierno ya ves que ya me debo para abrir solo una puerta ya ves que ya me llevo estoy otra vez en tu cabecera ya ves que ya me llevo para curar toda mi ceria toda mi ceria ya lo que al sin gritar ya lo que es ai zurea politika iburu zitzaiteen Madrilea beira eongea baina gazen onintza bertsolari ta kazetareia ez hautzea ongi Bai enbaitatarra enbaitatarra izateko bertsolaria izan behar da alderantziz Ez eh, seguruenetik dehu, eh seguruenatik bisetatik edukiko dugu satitsu bet baina nire burruka personala bertzutan hasi nintzenetik izenda genteek ikustie abizeroaren aurretik izena daukadala ez, eta jaixoten garenin hori da bakotxari pintzen deuzkuena, eta uste dut gaur egun, ba, jentiek ikusten duela honintza, eta gero honintza enbeitan, ba, guregi, eta uste dut hori burruka personal hori irabazido dela. Baten batek esan omentizun, zupla sandria izateko, jaixosa? Bai, bai, ez azten, bueno, eta ondino, ondino, ond, es inoztesan, baina eh, askotan esan, eh, Esan izan eustan bai, e, holan ikusien indiun e, bertzotan, amalago amabost urtegaz, eta gero, ba, bueno, detxu eustien ekitaldi eta orkesteko, eta, eta beti, beti esatzen lehenengo aldiz, bertzotan ikusi indiudanetik, amalago amabost urtegaz, ze jarrera, ze lasain, jentiegaz, eta hori, eta esatezten zu plazandri, plazandri izeteko jaiz pena bena bat da, Bera ez egot hemen, baina esan eizten eta uste dut e, urtiekin ulertu doela, baietz, e, plazanri izeti ez da lagauza txarra, eta naiz eta sarritan fokoari aldein, ba, plaziek badeko zela gauza honak eta eta txarrak. Beraz, plazanreaz ara? Nik uste dut baietz, eta azken nien babizitza nahi zen gauza, Politienek edo ba, plazara eroan abez, e, bertzuek plazara eroan abez, kasetaritzak be beste modu batera plazara neu eta, bueno, ba, politikiek be, gauzta, egino da gauza politiena, baina, baina politikiek be, da plazara, plazara eroaneu. Itzaitea tokatzen zaizunan ar Madrihen pentsatzen zu batzutan begiak itxita bueno, Euskal Herriko dozien plazatan nago eta, eta horrela. Madrihen erabiltzen dut e, Espainolen jerga, ta orduen beti pentsatando nire hartien enpeores plazazen mostorea <laughs> eta zertzara e, aipatu dutzu, bueno, plazan draizateko kale asko gustatu behar da? Bai, kalie e, giza remana kolokorrien e, uste dut ausa asko, aguantetan beik ezi bierdala plazan. Eh? E, gentiek maizasun erakusten deutzu, baina badau, bueno, mintzeko gauzak esaten deutzen gentiebe orduen e, plaziek badeko zoalde politxez. E, Adibidez, ba, soa zenien, gerniken gozokizek erosten zure lobentzat eta e, gozokiden dan handra batek mozuek emoten deutzu zendien, soragarria indozuleko Madrilein berra, ba hori oso gauza politxe bat, ez hori da, plazien alde oso politxe, gero beste bat ez dutra mahiatzu be, ba, estabaidatzen, edo mintzen zaituen gauzek esaten, hori ba, be, relativizetan eh, jakin bierdozu, baina, bueno, badekos, eh, plazan egoteko, ba, behar da, bueno, ba, jakitie askotan bilusik egongo gozarela plazan, beste askotan jakin bierdozu zuk, norarte bilustuta norartez, eta, Jakin behar berdo zube plasugas plasie konpartitzen daben bai parte hartzaile ikusle entzule edo danan alakoek ba, batzutan esango dabela entzun ari dosune eta beste batzutan ez da etzeko giroa gustutako duzu etxean egotea lasai bakari. bai bai bai, bai e, e, ba bestena zetzen etzien edo edo muzikeko baserri inguruan ez hor horbetina sonintza horreztau madrilik, ezta ubertsorik, e, zabale hausoban naz umetatik oker kerizek egin neska hori, neska maja hori, eta orduen harremana kaldatzen die komertzazinua kaldatzen dire eta niretzat babesleku hori oso importanti da. Neska biurri, baina majas, biak bai. esan dira. <laughs> <laughs> bai. <laughs> batera da, batera da Bai, bueno, beti, igerten da, ez. beti izena oso berbaldune, Beti oso iztunet, orduen ba, gure ausoko adineko jenti eh, eta ba, beti umetatik, beti ba, konbertsa emon, eta hori bak izu, zarrek ezkertzen daren. Bai. Ah, Zarrak aipatut zuzu, baina aurrekin, eh, izeko txu. Izeko txu. Ez ke, nire beti, beti izen az umezalies, eta, bune, egunen baten, badeko eta maizeteko asmoa, baina bitartien, ba, gure aiztiek ekarri batzen guretzera oparitzu bi asierre laiatz, gure txotxo eta lady eta, ba, zesan godot, soratute bizina zeurekin, eurek diren zeurek, zeurek, zeure nire babesleku bezleku, Madreien aspertuten nien telefonotik deitzen dut ziet, eta ez dakit, ba, guztetan jat, iseko izete hau ez, bada, zure odola deuke, zure parte dire, baina ez dire zure arduri, eta hori oso gauza poliki Bihurrik erietarako. Bai, adibidez, edo kantetako, tatantzanetzeko, eta olako gauzak, bai, ba iseko txu. Bueno, e, lehenengo adiz plazan behatzi bat urtekin atera omen zinen, bai. eta ezakit egila den, mi gaiztoek diote, erori egin zinela? Hori egize da, e, igoneuen agertokire, behatzi urte errekazen, herriko jaizek ziren, eta a, a, lakoetan egoten da estenarizoa prest, gauza askotarako, orduen kable mordo bategoan, eta kable bategaz estropo zu ban, eta, ba, bueno, jau zen nintzen. Baina, e, bizitza ez da kontetan jausten zaren aldizekatik, zutitzen zaren baino, eta zutitu nintzen, eta preparetan eukasen bertzoak, kante behinean zen orduen, ba, bueno, ja hori baino txarrau esimdalez izen, ba, hortik eurera, plaza urten dot beste indartute. Eta parreintzen hon edo negar? E, han, negar? Han, momentuen ez zebes, momentuen zutitu eta kanteu. Gero amaieran negar, eskine batera joan eta negar. honetik lotzaz, edo amorruz, edo edo Eta akordetanaz, gure herriko orduen mutilezan, egunen hil jerau, Ismael, majolo, eta areke ikusinen jule negarrez eta esaztela, minein zu, eta esan eutzen, ez? Eta ez? Ez, ezke lotzatute, eta ez azten, bueno, bueno, bueno. Bizitzareukiko zu lotzatzeko motibo gehiago. Eta, bai, erzoi eukibat. <risa> bai. Ikusten da nintza, bizitzadir irriparre egiten diozula. Bai, e, zela, nes? Bat baino ez tekogu. <risa> ez dakit, e, azkenien bizitzaren euneko laro edo pasetan jakusen gauzak tragedi izan edo ez, e, euneko laro jarrera kontu da. Orduan, beti ezin dut, eta nibe ondoratzen az, eta aiken dut negar, eta goten aztriste, baina guzti dut, e, bueno, bizitzie tokein, toke baiak gu, ba, probetxe guen ez dakigu besterik dauen. Eta beste bat bat ba, hobeto, baina bainzat, hau aprobetxe guen gogu. Uhum. Eta orduan, ba, nik uste dut goizero, enaz jagiten goizero filosofi negaz, baina uste dut, bizitzeko dekogun egun negun tsa, opari bat dela. E, eta hau esaten dot, Nik ikusi dut nire ingurutik jentie oso gazte joaten. E, Inkluso umetan, iztripuz eta holan. Orduen esaten dozu joe, guztionek ez dauz hemen. Nik behintzat sordot niri bizitzieto keuiat, eureriez, ba sord eut ziet e, bizitza ilusinoz bizizet egitzienez. E, Bertxotan gehozta oikoagoa da, bertxaren bueltan emanaldi bereziak, Sortzea, eh,zuk ere batean parte hartu zenun, Emetik Bertzokabareta, Iratxe Ibarra ta oian eh e, zertzuten berezitik emanaldi hoiek. Gu batu ginenien Bertzokabaretaren inguruen, eh, gure asmo sumiesan bestelako saioetan esan ezin gendu hori esatie, ez? Eta urretara joan ginen, eta ez dakit, ba, nik inoz ez dot nahi zen emakumien askatasunetorrelako horrelako astunek nire lepoan hartu eta orduen bez. Orduen guna igendun ba normalien tabu diren gai horrek edo normalien unibertsalak ez diren gai horrek, hau da emakumienak diren gaizek, hilerokoa edo ez dakit peste mili egongo dire, ba horretaz berbain lasai eta, eta, eta, bueno, eta gure burueri barrein birra bat deutze guaitzaki horregaz, baina problema barik ez. Eta han ikustat hori eta zenbait gai ataragendu zen, eta guretzat, osan niretzat ikusten dudanien alde pertsonaletik, babaintzet, bilurre bi galdu neuen gai horreri buruz barbaiteko, eta seguramente ulertu neban gai danak direla universalak, ez? Azken batean fubola universala bada, segatik ez da izango, menopausia universala, ez? Mm -hmm. Zori... Gizarte honetan egunero milaka emakumeenik pasetan jakien gauza bada. Orduan ba gauza hori kulertzeko baliyo izan ban. Hortik aurrera zer lortuko genduen eta zerrez eta analisi sakonak eta bueno, bere egunien egin gendu zen eta eta hor geratu ziren. Baina ikusten hori, eh berbait nahi gendu gauza hoietaz lasai berbaitie edo bertzotan aitie lortu gendule ta hori inork ez esku kenduko. Haipatze duzu esan nahi du, arte momentu batxoetan e, sentitu izan zarela dezer oso edo gauzatzuk ezin esan da. Bai, baina ez bertzotan bakarrik esan nahi du, e, plazan, <laughs> jake plazan, driena zele esan dodan, plazara urtetan dozunien, e, edo, edo zureguneroko arremanetan, badauskon bertxasino batzuk unibertsalak direnak. Es? Nik etxe emadot bertxotan futbolari buruz, oso gauza normala da. Ja, baina ez igual publikoan egongo da jentie futbola iakona guztetan, edo kokoteraino jona buena horretaz, baina bardin da, edo egin badoku berba Irakeko gerrieri buruz, edo Afganistan, edo Siria, gauza unibertsala da. Zuaz demasara berbetan e, adibidez e, holan, ba, hilerokoari buruz, ablaseñoari buruz, oso gai unibertsalak dire. Eta urbiltasune eta urrontasune, futbolaren edo siriako herreboltaren bestekoa da, baina entzuten dauenaren jarreri ez da bardine. Eta hori ez da bertzotan, bakarrik pasetan orduen, duen, behor badau apurtu beharreko zehozer, eta nikuzo bertzularitza e, badire zei urte zazpi etorriko dire kabere eta e, amaitu gendule, haziginen e, 2006en eta 2006en amaitu gendun, eta nikuzo tarrezkero bertzotan eindirela beste 1000 alegin reflexinota gauza eta kai asko atara direla alabearrez urten dabela eta eta mikrofonoetan dauzela baina hor sentsazio hori ezin du dana esan edo esango da hemen datorro nintza betiko gauzak esaten mm -hmm. hori bizitzan askotan eduki bai. Zango zen nuke, bertsolaritza aldatu egin dela e, tabugatzuk e, gainditu egin direla neska e, askok ere e, balan handia egin duzue bertsolaritzan Fruitu batzu jaso dituzue? Zihur esan dezakedan bakarra da, bertzularitza aldatzen ari dela eta tabu batzuk gainditzen ari direla. Enaz ausartzen esaten guztiz aldatu denik eta tabuek guztiz gainditu direnik, zer seguruenetik, bide luzieko guondinioeteko, baina badau aldatzeko gogo bat, eta aldaketa konstiente bat, reflexiño konstiente batzuk, eta hires ezin joan Juaniseneban nire agenda solagarri hau dalata eztala baina askizun egin san emakumeen arteko topaketa bat hogeta en aste honetan izango da bertso egune Donostin eta bueno senbait gai jorratuko dire eta nikuzote aldatzen ari dala e, zeresta aldatzen goizetik gabera baina aldatzen aldatzen ari da eta bakatuen mirari eske zaintzat pentsatzen <laughs> igual Eta, ezakit e, esan daitezkin edo, tabuen adibide bat edo, bota dezakezu? Ez dakit, nik lehen tabue izango basan, baina adibidez, e, usua alberdigaz, bertzoa baten, eta aziginen bertzoetan, gai horretara heldu ginen, usuek katara eban maiganera sakaletxeza, osta, atara fizikoki, eh, motxilatik, egin gendun berbagularra emoti diguruz, eta hor duen, e, bat batien, egon ziren hor, berrogeta laguna faltzen, berrogeta marretik gizartien proporzioa inda, hogetazazpiz, zengoz ziren, emakumeek eta, claro egin zuten barre negar danetarik, baina, klaro, da, ze gauza reala dan gure bizitzan, sakaletxez bat, e, umiek eukideu zen emakume geizenek ikusi daben gauza bada, ez? Eta eukie eztogu zenok be, badakigus erdan, gure bizitzan oso gauza reala da, eta eurentzako, ta batzuk euki zen irurogei urte, iruroge eta bost, ziren, ez dakitzen bat bertzozaiotan egon da, eta batek, esaten esaten, esaten eneban imagina imaginau behengo, ikusiko nebanik hau bertzoa paribaten ez, ken marabilla, eta esaten duzu, ja, bai, bai, bai, bai, orduen, ez dakit ordu urarte tabuei zenbazan edo ez, baina zeusor bai ari da aldatzen, eta gai horrek, onoiat olan besteri bururatzen, baina gai horrek, bai urtetan dabe maiganera, eta Eta jentiek erota normala huartzen dauz. 2014-a txapelketa urtia izan da, bai. e, zure parte hartu zenun. Nola bizitzen zenun azkeneko txapelketa? Jo, nire bizitza momentu honetan Madrilek asko baldintzatzen zatzen Eta guzti dut txapelketi asko baldin ebala Madrilek. Aste horretan paseu ziren gauzabana, kerriraren operaz inoaz, dakizera dana, orduen nik banek izen eh, enintzela eltzen txapelketara eh, nahiko neuken besteko preparazioz psikologiko zein bertzo esango dugu, baina bueno, parte hartu nahi neban, eta behintzet saio txukun batein, eta hori ez eh, orduen holan isen zan, uste saio nahi nebala, aldorretatiko zopo zinau eta dero ba emoten doztpenia azkenien ba bueno, rehinoken ino gortu madriera joaten ez lehen esan nahiko errez Erabakine bala, baina bai, ba, bueno, hauza batzutarako baldintza ondige da ez? Pisu oso ondibi bihurtzen da, eta hori txapelketa honetan adibidez e, ikusi dut. Gero, beste danekin nik asko disfrute dut e, txapelketan betiko moduen, eta uste dot oso txapelketa politxe izendela. Zuk ere txapela ametxe emango zenion? Bai, bai, eta kontrakoak bentzun dotez, baina, Nik uste dut goizeko saioan oso ondo ibilizala eta arratzaldien iruditzen jat e, maialenek batez behar ratzalenein gauza spektakularrak izugarrizek Infozazpen terrible terrible, sa, terrible, niretzako maialenen goizeko kartzelie eta ratzaldeko azken bakarrekoa izen ziren terribliek eta tartien egin ban bakarrekoa E, semeala etxerik, etxe maleti gasdoan emakumiena beh oso nahiru ditu, oso sonairu baina baina eta goizien ba enebala ikusi nik ikusi nai maialen mm -hmm. eta ametz ikusi neuen oso oso ondo goizien eta arratzaldien eusten gero twitterren eta ikusi nagasen eztabaidak ametzek ezandako dana evidenti ezala bueno e, astulaneaz esaten da moduen nik albo nikondos pelukas e, maialenek ezaban bertzoaldi guztizetan bere onena erakutzi, guretzako entzuliontzako soritxarrez, ze onena erakutzi, ebanien terribile izan zan. Mm -hmm. Eta uste dut, ametzek momentu kongertu batzutan, oso ondo asmatu ebala, orduen ikustu ondo dauela e, buruzburuko eta txapela, ba, ez dut ez ez da baidan jartzen. Eri barkatuko jazdu, txapela etxera joan zen orduan. Horintza, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e, aurrengo dugu, igarik genik asialtenon? Ez. Ez. Eta gurrengoa abestia eskerrak badakigun Igeri egiten bueno, Simbolikoa da, e, kanti entzuten dozuen Enkontriotuko zari Nik ez dakit igeri e, Badakit flotetan, ez dakit igeri Uztode otori dala Ziratura pendiente bat Baina kanta hau marabillosoa da Mikele Txagururen letri da e, Pasada bera entzun, entzun. Terribli da zak ate agits eta intzasuak ate akasmatu sire paretak se arkatzen go gitak eta intzasoa gitak arase se botatzeko eskerra Malakim gatzego atera begiratze du muneran eta suo azu ez goratzeko Baina da, e, 2000 amaikian e, okerrez banao e, berrian bira atala edazten zenon, bai. egunero, nifan-fan nintzen. E, bai, hori da, ba, igual madriera joatiek e, ukideuen alde txarrena izen da ez, e, berriak emondako aukera hori, itxibi errizetie, hori da oso guztora idazten eban e, gauzabat, bat, uste dote bilustu nintzela. E bastante baina et eh, hemen plaser handiz. Eh ez dakizela nasan, esan lan bat, esan kolaborazio bat niretzat zan erregalu bet. Eta hor aitortu zenon ez dezula emakume abertzale ezkertiar feministan eskubiburua betetzen. Ez, ez hori askotan sentidu izendotez. Eh bueno, pues e, danoakik guni eskarrabertzalekoa sortukoa HBkoa naidozo moduenesan nasela, horregatik nahuela Madriden. Eta, ba, bueno, ba, askotan, e, guk be, eiken doguz bestiena katzak ez, emoten deu, ba, tribuetan banatzen gara beti, orduen, ba, gure tribukoak guzte behiakien mendire joatien. Eta niri, eia guztetan, zetarako igongo dut, gero, bajatzeko jatzeko, ba, eia ba, guztetan. Ba, gure tribuan jantzideke edo tribu horretan mendiko arropa kalean. ateratzen. Hori esaten, Juanas, gure tribuen ketxua da markarik erabiliena. Niri txandalismoa, ez. Osa, mesedez, ez. Nik lehen esan dut YouTube-en, eo, YouTubeen parkatu e, Googleen en imagenetan sartzenaz nire burua ikusteko. Zelen bai eta zelanez. ez. E, ez dakit gauza askotan e, aldarrikatzen diren geusek tribu horretako parte izeteko imidiren geuzek, ba, ni, pff, ez. Ni akordetanaz, oin txorra dala tiruditzeiak, Baina magoz, tamasei urten eukasanien e, <laughs> bizkaiko bertzolari batzukin, e, gorka ozto lasa eta beste batzukin, ez da bai daixetan gari edo fermin. Orduen, korrektu-korrektuazan fermin. Zanien muguruza, ezakiz eta ni nintzen beti gari. San nire negu asko guztete bai. Baina nire ekarri gari, bere sensualidade guztizegaz, ez? Orduen... E, gauza, edo flamenkoa guztetaiat, eta oin gauza normala da, baina hasiera baten baina inguruko jente batentzat, ezan no oso normala. Edo feminismoa, gazbe, osea, feminismoa da gauza eder batez, eta karri gatiu, emakumiok ekarri gatiu lekuraino, eta ni oso eskerronekoan az feminismoa gaz, baina Feminismoa ulertzeko gero hainbat modu da dauzetorren, ba betikoa e, de pila zinuaren ez tabaidak ez dakizzer aizue babetu. Nienaz izengo demanual, baina ni olakoan az. Ni oso feminista sentitzenaz, oso euskaldun, oso eskarabertzaleko, oso idea argizek dekotaz, baina Isabel Pantojan konsortu batera joanitzen bilbora, eta de pile bari nahuenien ligetan badot, asko sufritzen dut zehazten azpen zetan, oinonek esango, emendatu rau, bezapeko huliek, niretzako da, un hor hor hor duen, ba, bueno, eta tangi eibilti ebe, ia guztetan, eta hor gaur eguneko emakume modernuen klitzerik ez dut duetetan. Nik e, behin entzun izun ez, tanga hitz e, egiten eta esaten zenon, bai, inguruan, bai, e, tanga erabiltzen dut, oso komoda, baina lotako kuleruak jazten dut. Klaro, hori berrian behidatzen eban ez, Derrepente, e, bueno, ni balakite guameliketan, hondela urte bat zunik kuban egonintzen egin, munduko gauza normalena san, tangak erabiltze. Hemen, inoke zebasen erabiltzen. Derrepente, jarriz den modan, eta intima txerrik, edo ez dakit intimizimik, edo ez dakinok woman sekretek nahi izen balako, babapaten eskaguztizentzako aizuzan munduko gauzarik komoduena. Horren nire inguruen ezak not, a ber, hain komodoa baldin bada, lotarako, Zagatik entzendu zuetan, eta kulero da kuleroa jantzi. Zekazu horrek ezagutzen dut edo medikuen era joateko kuleroa jantzi? Aizu, medikuik ikusi duen beste tortolagaz. Zer ardureko atzua medikueri? Orduen, heldu ni, nintzen konklusi nio batera, esan eban behitu. E, azkenien, gara tribu batekoak edo bestekoak, baina gauza normala da, zure tribuko ko gauza batzukin, adose zegotie, ez da esarpazetan. E, tribu danetan, egomira, danetarik, eta gurien bebait nire Isabel Pantoja eta guzti, lasai, lasai. Berriak emantzizun aukera hori guzti, apena emantzizun ordun zuretzat, e, opari bat da, arkatz bat eta horritxuri e, bat ematea. Gozatzen duzu? Bai, niretzat opari bada, arkatz bat eta horritxuri bat emotie, eta are opari handizawa da, horren atzien, milaka urle gotia. Hori da, zuk liburubet, nik liburu beti idatziko baneoan, eta igual egunen baten egingo dut, ba, piztinarasaltoko neukez, eskerrak badakigu nigeri egiten, izango litzakez, nire liburu eta guzti. Neuke jakingo e, jentik irakurriko da bene, salduko dan, ba klaro, niri berriak deituztenien, berriak, ba ja, arpidetzako kopuru potolo bat, irakurleko puru potolo bat, interneteko hueborri alde bat orduen, garanti zeuten euken, Ba, hogei lagunek lagunek irakurtemana beberrie egunero bueno, gei jaudi, eh? irugeta piku mili dire. Ba, bueno, ba igual hortik, bi miliek, irakurriko da belanik idazten duena. Nik eserrainbarik, inungo marketingik einbarik. Hori da, erregalo tarde. <totipa> Eta bukaera iritsi gara, esan nahi du horrek, bai, musika honek, sintoni honek. Galderan euskal, mirari. Bai, ba, ba ez du galderak bai, denborari giztu, hoxe, hoxe gertatzen da hemen, eta, bueno, galdetegi moria erantzun berko zu. Hasi haitze behar. Gustora gontzara. Oso gustora. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu. Ba, gaurtik aurrera moriek, eh? bestela esangoneban gorrizek edo. <laughs> zer da zuretzat berdintasuna Ba berdintasuna da hori, e, desberdinak direnak be, berdinak balire moduen maite izetie. Ispilo aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? <laughs> ba emakume bat bizitzak emondako aukera danak aprobetzetan saiatzen dana. Ahonditzen zarenean ze izan nahi duzu edo zer egin nahi duzu? Idazlie, seguruenetik. Izan aduzu erreferenterik bizitzan zein den esateik bai? Bat gure haike, eta olan orokorrien esango neuke itziarra izpurua, edo jartzunen gauzen ez gauza asko gaitik rufietxe bai. Martxoak sortzia zarako egeita bost, zer dira zuretzako? Egutegitik ezabatu beharko lirateken batak lan eguna amaitzean, etxeko giltzak eskuan dituzula atea zabaltzen, astentzean ean, ze pentsatzen duzu, etxe iristean. babesleku bat, mundutik babesten gatunea. Zer ateratzen, zertan hasiko zara pentsatzen, egiten? Ez dakit, lehenengo igual, kotxien zezede jarriko dodan etxeraino. Eta gero bidien, ba bur, bururatuko jat, etxera joango zen, garnikera bidien geratu, aukerak bizitzaren aukerak utzetik 10 zenbat eh zenbateko puntuazio emango zinioke gaurko elkarrizketan 8 beti ez mejoretako seozar os ba baina nota altu ki gabilza eh ez berestu ba acomoda bueno egoak e, utzi dizun galdera eta zure utzi galdera bat urrengo gonbidatuai ta esango dizugu geoi igual zein Oso, no. Bani, korduen, galdetuko txeten ara, eh, ida, zaten eh, ia, zaten dudan. Ia, behin bakarrik bizi, eta beti, uraren kontra joatiek. Emakumi bada, seguru noizbait baita, uraren kontra joan dela. Amakun, badan oski, amapola morea izango da eta ainara lasa izango da. Ah, oso ondo, babeitu bai, ainarari galdera hori izan dut zitu. Bueno, emendik aurrean, madril goabentura bukatzian, Ze, zein goduan nintzen baitak? Ez dakit kasi, ez dakit bizer zerrengo da den, baina gureko neuke barriro lasai-lasai arkatzata papela hartzie, Eta politika barriro militantzitik bizi izetie, kartelak pegeu, beste batzuk esaten haben Eta ba esan du dana, jarraituko dut beste aukera batzuk emongo deus bizitzak eta horrek horrek aprobetzetan. Ba, bukatzen da mirariren. Bai. Listo? Agurtu. Ba, uxegiatzen zaigu. Onitza gure Ama por l'amoreia honek aurrera jarraitzen badu esperdugu dugu gutxibarru idazle bezala gomendatzen algo saitugola. Naido zuenien plaza raisen modua eh. Bai. Eta eta geratu zaizkigun galderak bai. e, itegoren bestelkarrizeta bat berdo, beste ordu bete. Bestela zuek eh e, aldizkarizeta behen, interneten bersio osoa. Eta... Ba honintzen baita eskerrik asko. Sueri okupin izatetatik eta hurren arte. Plaza, plaza raisen da. Eskerrik asko. They didn't that